Згинав його кінчик вершком уверх і запалював серником. Горіло маленьке світльце, величиною як зерно пшеничне. І трохи було від того видно. Я так у самий угол на землю, далеко від вікна, склоняв коліна і нагинався аж до землі, бо писав на землі. А собою прикривав те світельце, коли переписував, щоб на вулицю нічого не було видно. Це було не декілька разів, але безліко раз, тому що я дорожив такою находкою, переписував і одне переховував у себе, а інше посилав письмами додому, письма з армії були безкоштовні для солдатів. І те, що посилав, не посилав на мою адресу. Бо боявся, що перехоплять кигебісти і пропаде, посилав на адресу мого сусіда, молодого хлопця Василя Загарюка, за яким ще не мали підстави кигбісти слідкувати. Одні солдати спали, а інші вечорами допізно заседжувалися з дівчатами під вікнами мого складу і не знали, що я є схований в складі. Я міг з темного приміщення крізь вікна все бачити, що там на дворі твориться, тому що під складом було світління. Було чути всі розмови, навіть шепоти, але я був далекий від того. В мене горіло святе бажання, чим більше переписати, і я мав тому чудову насолоду. Мабуть, тому, коли я вже демобілізувався з армії додому і взнав, що випускається християнський журнал «Братський Весник. Я став його виписувати і отримувати. Але не відкрито, а так, щоб ніхто не знав, що я отримую. Навіть почтальони, які розносили почту, не знали, що я отримую. Ці християнські журнали приходили за у великих конвертах. Опісля я оголошував у церкві, що хочу зробити підшивки братських віцників, щоб збереглися на майбутнє, і хто має десь вдома якийсь давній номер, щоб дав мені. І так знайшов у декого журналі ще з 1948 року, а також всі, які вже я отримував, і зробив підшивки за 23 роки. За кожний рік одна товста книга, шета, тверді оздоблені палітурки і підпис, за який рік коли я поїхав на постійне проживання в Америку, то ті журнали залишив при церкві, але це я вже забіг розповіддю далеко наперед. Та місцевість, як для Казахстану, була дуже гарною. Всі поля були розквадратовані на квадрати рядами вітрозахисних посадок стополів. Радгос був розташований у великому селищі, назва якого було Бурноктяберськ по назві залізничної станції, на якій був цей родгосп. Він був крайній від великого степу, який на південь тягнувся до самих гір. Це були гори Тяншаню. Звідти з нашого розташування вони бачилися дуже добре. Відстать до них була 41 кілометр. Між ними і нами пролягав пустинний степ, де ніхто не проживав. Навіть доріг там не було, тому що вони не були там потрібні. Я теж маю і про цю місцевість дуже приємні спогади, тому що мав вільність, в якій було можливим усамітнюватися і проводити час в чудових зустрічах з Богом. Більше всього це мені вдавалося тихими вечорами. Той колгос був наповнений тривогою. Всі говорили про якусь банду яка розбешайнічала в тій місцевості. То тут, то там грабували, навіть вбивали тих, хто робив їм опір. Люди були залякані. А нам, безоружним солдатам, ще більшою була небезпека, тому що в ті часи місцеві жителі Південних республік ненавиділи совєтів російських начальників і солдатів і порою просто ні за що одинокого солдата вбивали. І солдатам в середньоазіатських республіках по одному йти у відпуску в місто не дозволялося, а тільки групами, щоб на випадок якогось нападу могли захистити один одного. Але я взнав, що на відстані восьми кілометрів від нас в одному селі є теж віруючі. Дуже захотів піти до них. Автобуси по селах ще тоді не курсували і я при можливості пішов туди під вечір пішки. Коли я знайшов зібрання по адресі, яку мені дали, то побачив звичайну хату. Зайшов до того господаря, привітався, мир Божий. Старенький господар з миром мене прийняв. Ми порозумілися. Він повірив мені, що я дійсно віруючий. Я йому кажу, що я шукаю зібрання, а він каже мені, «Дорогий брат, я тебе покажу наше собрання, де ми славимо Господа. Йдемте зі мною, я вам відкрою наше собрання». Дружно поплескав мене по плечу, підохочу йти за ним. Ми вийшли з його кімнати в коридор. Я йду за ним, а він доходить до других дверей своєї хати, з таким захопленням весь світиться від радості і ступає майже на пальці, так обережно, наче підходив до святої святих. Відкриває двері до звичайної кімнати, де розставлені п'ять-шість ослонів, стіл, на якому лежала Біблія, на стені в рамі від руки намальований вірш святого писання, И девиться на власную свою кемнату, наче в святу святых заглядає, с таким священным трепетом и заявляє мені. Вот наше собрание, дорогой брат мой, здесь мы молимся к нашему Господу, поем Его славу чудесные и гимны, о, как красиво поют мои братья и сестры! Здесь наш проповедник читает нам и разъясняет Слово Божье. Ты видишь, брат, это? И это все в моем доме. Аллилуйя тебе, Господи, что я могу послужить тебе этим. Я дивился на моего старенького брата, в якого в очах, в очах выступили слезы счастья, иначе бачил. Як з його щирого серця, немов жертвенника, підіймався невидими нам людьми фім'ям подяки і поклоніння в душі Всевишньому. Я теж заплакав, побачивши, з якою любов'ю маленькі Божі служать Богові і жертвують йому. Я з таким же священним чуттям обняв святого Божого мого брата, розділяючи його радість, і ми разом помолилися в тому надзвичайному зібранні. А я, друкуючи мої спогади, згадую про те сльозами на очах. Як звиклися ми сьогодні з гонористістю, як вивітрилися з нас та дитяча простота, та духовна красота, якою ми володіли колись. Пішла вона від нас сумом, покинутої і зрадженої. Розтворилася і зникла у заворожливім сяєві нашої величності. Прости нам, Господи, нашу холодність до Тебе і нашу зраду, що нас звабили інші ідеали. Помаж наші очі і дай нам бачити себе, щоб прийти до Тебе з покаянням що не усім серцем належимо тобі. Провів я з тим братом цілий вечір у розмовах і в перші годині ночі пішов від нього. Була пізня осінь. Дочасно випав перший сніг, який на дорозі вже розтопився, розбитий повозками і машинами, а на полі нетромнутим білів. В ту пізню пору, в далекому полі, між двома радгоспами, вже не могло бути нікого. Я йшов у нічної тиші, і мої кроки по гравію дороги було чути далеко. Небо було в хмарах, але білий сніг давав змогу бачити, що де є по сторонах. Бачу спереді, на віддалі справа, щось великі Чорніє. Коли наблизився, зрозумів, то скерта з соломою, які складали в колгоспах прямо на полях, але теж бачу, як від тієї скерти по білому снігові відділяються п'ять-шість чорних чоловічих постатей і йдуть до дороги на переріз мені. На фоні білого снігу вирозно бачу в їх руках не палиці, а дрючки, по величині різь людини. Вони вийшли на дорогу і чекають мене. Біля скерти заговорили другі люди. Я глянув, а там їх ціла юрба. Деякі з них теж йдуть до дороги. Мені подумалося, це щось ненормальне. В такій порі ночі, що ці люди тут роблять? Чому вони з друками йдуть на мене? Мабуть, розбійники, про яких ходить мова. Але роздумувати не було часу. Я тільки в думці положився на Бога, а вони вже обступили мене. Один підходить близько. Щоб бачити, кого вони перестріли Тому що дорога чорна, не видно Що їм Бог показав, не знаю Але я відчув духом, що сталася переміна в їх намірах Той, що підійшов, зняковило, Сказав з казахським акцентом Перше, що йому прийшло на уста Закуріть є солдат Я відповів, уви, я не курящий І не спинився Ті, що були переді мною, розступилися і залишилися ззаду, як розгублені. А я, дякував Богові, бо мав за що. Хоча я був один серед озлоблених на русських солдат людей, казахів, але не був одинокий. Як і багато разів до того я відчув Божу охорону наді мною. опісля після вже мені розказував брат Німець, що в однієї сестри. Її невіруючий чоловік був членом тієї банди. Вони все молилися за його покаяння і охорону. Вона навіть знала, що вони збиралися йти на діло більшість разів у полі біля скартів. Тепер, коли ви це перечитуєте, вам може показатися, що тут такого. А для мене то було Боже чудо, одне із багатьох, за які я дякую завжди Богові. Незабутня подорож в горе. Мене завжди дуже приманювали гори, особливо середньоазіатські, тому що вони кам'янисті, а кругом них степи і пустелі, схожі на палестинські, серед яких відбувалися біблійні події. Ті місцевості, серед яких я описував дотепер свої солдатські пригоди, Граничили з Іраном, Китаєм, Афганістаном і навіть з Іраком, землі, якого давні часи описані в Біблії. Навіть одяг тих людей, серед яких я служив, будівлі і багато звичаїв, традицій, теж дуже схожі до звичаю у святій землі. Мені завжди було дуже цікаво спостерігати за тим всім. І ті гори, на які я кожен день дивився, Дуже манили мене до себе. На декількох вершинах сніг цілий рік не топився, хоча літо завжди пекуче. Мене ще манив пустинний степ, де не було ні людей, ні доріг. Мені так хотілося піти в ті гори, пройтися самотнім по тому степу. І я став просити майора, який був над нами старшим, щоб він дозволив мені піти до гір самому. Не дивлячись на те, що він дуже поважав мене, та самого мене не мав права відпустити в таку далину, де могли відбутися різні небезпечні пригоди. Він радив мені не планувати такого походу, але однако я дуже його просив. І мої заслуги варті були того, щоб він доповнив мої бажання. Тому що він журився тільки про дисципліну між солдатами. А на мені було вся решта – і кухня, і столова, і склад, і документація, і я ніколи ні в чому його не підвів. І він вже радив мені так, якщо я вже так настоюю піти в гори, то щоб я знайшов собі напарника, і удвох він відпустить нас. Але ж між цих солдатів ніхто не погоджувався зі мною йти на такі муки». Це ж потрібно було пройти пішки 41 кілометр і стільки звідти назад, теж пішки. Кроме того, я планував вилізти на саму вершину, де вічний сніг. Відпустив він мене на дві ночі і один день. Це я мав вирушати в суботу ввечері, а повернутися в понеділок рано. І я хочу цей мій похід описати. Вибачайте мені. «Вам легше його прочитати, чим мені описати».